انو هجرتنا فتمسكي برعامك يالغه وقا ادا كتاب الله اعان بمنهر من بسم الله الرحمن الرحيم اول مغروته اولا وما اوري نور مغروته ثانين درخواست کوم چې بس خاموش شي شیخ فیم څه و تاسو خبرو کړ کنه اصل کې دا مناظره نه ته کې نږدې کومه نابوافی شیف کوي او نه دا مفتي شیف کوي تا به انصاب خبر یایي مناظره کوي ٹھیک شوه خیر ده که تاسو داسې وایي چې د دې د پارا مستقیل اغه دواله رغوړو یو مجلس ووکو ٹھیک شوه او دواله رغوړو کی بنی نه خلک به داوا جواب داوا ولې ٹھیک ده جی نه زمو نه زرا کوم نه تاسو کوي کی دیچی زم ما پزين کې داسې خبرې زداسي اوسولي کم چې داغه پزين کې هغه شان نه کیدی شي ممکن ده دا ممکن دا په درجه د امکان کې وایم یقینی نه وایم صحیح شو تاسو خبره اوسولي کوي بیا شیخ ریاض الله صاحب هغه طریقې سره نه بیواسی او بلته چې داوه بدلو جواب داوه بدلو چې په کيسه جوړي لہذا دا به تفرید وکړه په هغه مجلس کې وایي یو راس کې سار کې بدو کوم اسفخیم کې په دلیل وایو ګنټه دوه بدو کورپسي وو بسي دلیل وای او کنه داسې نه نو تاسو دا غواړئ چې نه ځان نه د ټیم مقرر کوو او مناظرین به خپلو کې وو کی ټیک شو به خپلو کې وو نو له هغه وروسته خپلو کې دلیل او سیستم او کبي هغه وک صدرین کې يم تاسو خو خاله ستاسو اختیار دی چې صدریني کوي مو راځي مو چې دا به د منازري به وخت دا ځان لای ما شدل ته مونږه دا کو جواب داول کو او دا غي فائدہ بدای کنه چا کوم منازرین چې کو دي کنه لګي مناظر هر مناظر با د هغه مطابق دلایل د هغه جوابات وګور. په زماي وراي. ا ستاسو رائے ډیر خولي ده ډیر خولي ده خدام تاسو ستفته ده او ستاسو په معلوماتو کې براغلي چې جوابي داو هغه وخت پورنده لیکلي چې هیڅ ژ سورې تنقيحات نشي. چرچا داو ولیکل کنه جی نو مدالې به سائلیا به تنقيحات کې به جوابونه به بسې نوما وخت تاسو ته مخ کې خلاصہ کړه چې کوم خلک منازره کوي دا په زين کې یو ترتیبی یو سوچ وي که په دې باندې راضی کیږي چې مخ یو مستقل مجلس و توای هم پیرازیو کوم دغه ورزوي هم پی چې مناظرین به وي چې خپلوا کوي چې صدرینې کوي که مناظرین کوي ټیک شو جی اس خبر علاقه دونه نه پکارا چې زما خبر اخذ کړه خبره خدا او که څه به خبره خاډه کړی وایې په نوور راځم اه نو د څه د چې دا اولی کو کنه او جوابي دا و نو کوم تنقيحات به اورځم نه بيو کی أو دا بي بكل بغوار دا لك اي يمن زغل المغرب بابن فوم فول المغرب بابنكم او او تم خان نوم اوریګه بس صحیح اوسه کې یم اوسه کې یم اه نو ولې په و نه لکه اوس دا مناظر ستا سو یا زموږ لګي کنه نو اوس تاسو مونږه اجر به زموږ د کمی داوی مطلب هغه چې کوم جوابات دي دلایل یغبا ګوري یا مسال به درومه زموږه مناظر دلته جواب دی واغته نن معلومه هغه کوم دلایل ګوري نو کی تاګونه مستری ها که کتا کول لیک انانو تاسو یو اتفاق کړي کاس <تقل> کټاکول بار کول نه کانو پدې په تاسو اتفاق کې چې نستاسو مذاریشتانه زمنګ مذاریشتانه پدې کې لسوي برابرې یو ټیک شو خو که بیا دا مسلې شي چې دا بدلون غوړي دا غوړي دا دا غوړي به په کې مسائل لازي لہذا داواو جوابي داو چې دکنه مون تاسو ویل چې شرایط اتفاقو دامي یو شرط شو نه به تر باندې سرزوري کې نه زسي نه زوري بس پدې به اتفاقو دا مذاریانو کې تاسو ردول لري یو لاره داده دي د دا پارکه مستقلی مجلس و استاد یې درزو دغه شو او کوه او ځخه دغه شرط پکې دی به مناظره رستوکی ځکه چې تاریخ او موږ د عذر په بنیاټ باندې رستوکو به مناظره رستوکی او به ترن چې سار کې را شو دلوا جواب داو شي تنقيهات شي مناظره په خولو کې پدې باندې باسو کی کاغه په هر علمي لهاس کې ساده غوښتوغو کې کای کومه طریقه کې کای خیال مودا شیخ عبدالحمید صاحب او بعد کې باندې ان شاء الله پاک اور زبانی مناظره وشي نو دا غستاځغه ښه څه مونږ ته څه څه جوړشتاله ګنه اشكال اشكال لري چې دا مناظري نسخواري کوي کنه ردی مخ ته صبراتي صبر دشتاله مناظره نه نو ګوراجي شیخ فیم الله سي مو ته مناظره جوړو کورانو جوړو جوړو منازره یي جوړونو جوړولو طریقه دا دا چې مناظرین په خپل موستا ستاسو شو جوړه شوې اشکال شو شو ختم شو پدې چې د توې تعین الموضوع تیک شو او دې کاغه منطقيه او غیره علمی د غوینو معلومات بوت خپل ګوري یو یو د تعین او دعوه فی المساله دیکښو اصولي طریقې دا دا چې تعین الموضوع دی چې په دې موضوع کې مونږ غږې غو دي موضوع نه بار بنو او هغه شرط باندې ما ته متفق شو چې دې موضوع نه وتل خروج ان البحث ته بعد کې تعین المدعا تعين الدعوه دا به هر مناظر چې د خپل او کې خپل متنقيحاتو کې دې کې خبر نشته دا اشکال به سبب دا اشکال جواب زور کوم دې اشکال خبر اداه چې کتابونه زمونږ غ هم شته دی اوستام شته دی کتابونه ګورو تاسو به زمونږ کتابونه ګوری زمونږ تحریری دا همشته زمونږ تقریې دا بهمي ستااسسو تری دا همشته تریې داوی بهمي تریره او تتحیر زمونږه او استاس د دواړه برابرې چې کمې تحریې داوی زمونږدي لیکلی شوي دي. اکا داوا به شهرياس السيد یا نور ملګری چې کوم مسر معاونین صدر و غیره غيراوالي پاګه چ خپل سره یا چې د دې کومه داوله نو هغه چې کوم سيزونه دي موږ په کتابونوستا صبور خو مخ نه داګي نبره وره خو مخې پیدا دا خبر وګلا او سما مخې ویلې مورسي په پیټه کی مر دې ادب په دې هر سړی خبرې ګول تا تو نشې ځاتاو تا دا په دې ځان به خدای دې د اصول مونادرین او اصول دان بوګه مفتی بيداسې دوی چې کله داوونه مناقحه ني دا واه او جوابي دا وسې ځان بوګه خبره چې داوونه مناقحه بیا به جوابي دا وږي بوېږي دا خو عقلا نو یا حدتن محال دي اوسړيږي که موږ داونی مناقحه لري او اصول دان چې اصول باندې بوګه واه چې داوونه مناقحه ما ولږی شیخ سبا ولږی دا بریا یو من محترم داز چې کوم خبره اوس کوم کنا د خبره بنیاد باندې مرګ لري یو مه ان جواب درکوم شه ان بل اوس مګه بدل ان ټختی وره ها ما ښه وره دا چې جواب درکوم قسم بالله زه غوړی تا پصولو کې پینځه بيسه دلګم لا په الحال زموږ شعب نه تاسو باندې اغم لګیا شو اغه سو زما سو زما سو کومه خوله ما خاموشه خاموش یومر یومر Its okay Its okay Its okay It is okay oh تسمعوا الاخبار و انا مناظره كينه و انا ويه و تسمعوا الجامع تسربوا و انا مناظره خلاص و ما يوصل شن ما قال مرګر لکشه دښتی صاحب ما شتاسو د اساسي تاسو جواب راکې تاسو مرګر به جواب مطمئن نشو دا سبب وای ما یوم من خاموشه کنه یا بیا دوي مې کوه غستا د چې تحریر شو تقریر شو زمون کتابونو شریک نه په هغه باندې دغه نړیوال مطمئن نشو خاموشه کنه یا لک برداش وکهر مې بدله درکم بیا کینه ما سره خبرې بوکې خیر ان شاء الله په کوم موضوع شي کې وای تباتمات مې نشوي تا خپل مې غواغه 200 کیګر کانی واشل ټګ ټګ ټګ ټګ ټګ خبره ترې جوړي خبره دا کوي چې موږ 200 کیګر کانی ماشو خبره په کومه 200 کیګر کانی ماشو 200 ما کانی ماشو خاموش دیو مې زه دا ویم زم ما د ښکاله چې دا وا جوابي داوبدل دولکو تنقيهات به به مناظر کوي کله حالت ته پوښښ مطابق دلیل تیار شي دوی مرګري ما دا خبرو کوملې سره چېره زموږ تحریر شو تخریر شاو نو هغه تحریر او تخریر دلته را مخامخه وسور خدمت شو کنه ناه شیخ سم چې اوس دا منګر سوه کو کنه د ورځو کې دا مناظرین سکی یو ستاسو مناظر دي تکړه شي زمون کتابونه دی وګوري ټیک شوه خاصم دی وګوري عامم دی وګوري د شاتم د حنفیه تم دی وګوري ټیک شوه زموږ به کتابونه ستاسو ګوري صحیح وا چې په رونو مې دی کتابونو وګورو هغه وخت چې په تاسو لا دعوت درکې ټیک شو چې دعوت درکې نو تاسو مناظر بوئ تاسو په داو وره یا هغه وخت کې ګورو چې چا داوا یو لور کا بلب جوابي داوا جوابي دا وینم خو په تنقيحاتو کې کم فریق داوا اولی کلا نو فریق مخالب بو غوري چې د دې کتاب سره موافق وکنه وا ټیک شو که چا تا داغه کتابونو سره موافق او جوابي دعوه بولی کی که دا کتابونو مخاليف وا ٹھیک نو بیا به دا غې استفسارات و کی وته بوستا داو د پلاني پلاني کتاب نه خلاف ده ٹھیک شو اودا مناظرین په پغه ټیم کې وو او دا سپری ده ٹھیک شو نو په دي انداز باندې وکړو که خبره لنده ٹھیک او که به وګډین او بس تم وای زه به مو ویم لګې بو یو بس نو دا ما خبره کوم معقول نه خیره میمنه مولیس محترم و مفتیس محترم که کتابون دی زمان مناظر مگوری ستا مناظر دی مگوری بیا بباغتیم که دعوه و جواب داوا زمان د دا یو معقول خبر دی انشاللہ و رحمان زوی امکشت دا داوا او جواب دعوه مخې یو امین صبر کن مفتیس محترم خیر ری لگ یو امینٹا او داغی مطابق دلائل اگور دا بخی دا خپل یوم نشو وروکه یومینټه لزو څه تاسو خبره به نشي وای نه لو دي جواب دې تامي باندې تاسو او در کوم تاسو بسم الله زيد فیمولے سے وہ وہ ہے فیمولے خیر تابخ پھل مولے سے بتا خبروں کی بس رہے ہیں پاس ہوئی جی کدے ہوئی ددی خبرات وار سره خبر یو کومه فریدا ماجلسه را سپره فریدا فریدا دا بالکل ما دا الله علم او به ما لا دور نه انا دا یوه کی نو له خندغان سره تدیزای کده چې تو مونږه داریت ات یا چې تیر او تاسو له پیرا کې په د عزت نو ښه خلک یې سره په ورنه دا دا او دا بلکی خلاگانی بلکی او دا بلکی اول دولی کل شراعیت سی کموری دلک باو مرکن باو مدرکوم انشاءال حمولی باو مدرکوم انشاءال حمولی کل دخل دا حقی نوارا تو ایمولیسی فدخل دا حق کارش ناشنا سالکلی که سالیمیو تا مصابر محبو برابر دیگی آیو چوانتا سیتاو بانداران جو کنیو کانگلیو کاندل دخلتا نایو ښاګرد ته چې کیدې ته شو چې نه پوهېږي دا عمله په تګازد خلاف عمله په تګازد چې دې شو پدې سړېمن ته په ساه باندې کې اتكلموا انا انا او دا څنګه داګان بیا موږ له ځان څخه نازک ندی دا نگد جس تو فون پہ پکارنا تھا وہ نہ سر اگر بار تم ایا کہ بار تم ایا میں نے نہیں میں نے نہیں پیسے میں لگا رہا ہے ولا کوئی خبر کرے گا سر ندیم پہ اولا کی تھا خان مکان میں مکان میں بندیاں تو لا سندھہ zasagada pero no van se la vio lista todo se le pasaba Dios que se santifique no se sabe no se sabe cosa le debe decir que no usted se le giran a los por y yo van a ya ni bien me da yo no dar yo کے جناب پرواز څلې د شیخ عبدالحمید سره ان انشاء تعالی زذویبه ګرځاوه ستانې سمې شي زویته مې سره انشاء الله مونږ غواړی بسم الله الرحمن الرحیم قولي اعتماد کو شیخ فیم الله صاحبانی مونږ کوره اعتماد کو د منازره کو خودشي فیم سے ترزه عملی کنه نو غځې مونته نه دی منځو بس کوم مذاران کوي شیخ محبد زیبزاده کنه کوي بس خطر ستا دیزی کې دا حال نه شیخ سره نو ته ولته به سکه اوس وای چې سويغه وای نو خبرې باندې کوي ته به نشات زیه دا دوکا ته خپل یې نو خبره دا ځوځښت اځندې پرشمن دا ما په یاز د څنګه ګالي بنا کړو ما ښاغله دا ما ښاږیږي دا موږ دومره چې وا ډېر ځنګل بوګه کړو به و کتابونه خېنوما ډېر دا مو نشته چې به یې ته موږ غندنو زه نه او ته څنګه خبره کوي خبره کومه بسم الله الرحمن الرحیم مفتی شه محترم تاسو ولې جره کدا سه حال نویاله مناظره نه کوکنه ما ولزه کوم خبرې کومه دا خبرې خبرې کنه ته تاسو دا هغه خبرو وجب اسی بنیاد بسي دا مرګری خبرې کول ورته خبرو کا بای زما نمبر او مه کمل راکړې دوی دوې لمرک بیا ما صبر دو کسانو کسان خبرو کا بای چې معلوم راکړې دوې لمرک دوی کسان د یو کس مقابل کې خبرو کا همدا ویو خبر دا وړي نو زه هویم چې او جواب زما رائے دا کتاب څه نه منه بس خیر منه دا چې زه محترم تر سره یو خبره نه راکړې دلته دل ناس څنګه نا. نو خیر تاسو دا اړه خپل کې متفق چې شی شیخ عبد الله مسرش ورې شي او تاسو یو خبره وي بس مونږه منذور رهن انشاء الله و رحم الله بسم الله الرحمن الرحیم ماته جواب درک شیخ سیب خو تویل دل ورکا ټول الفاظ موجود دي په ویډیو کې ټیک شو او چې کړي غلطه چا چاته ایدونکو ټیک شو حالته کړی ټیک شو خو دا د نه ده د تا تاییدو چې دلا ورګه دا به نه یده ځکه ما خبره دادا ځکه ما خبره دادا چې دغه به زمان نه یو خو تاسو پزې کې زموږ وړاندې ته بس که را پسی شیل ویډیو کې چې نه کو ته ستاسو پزې کې ځکه ستاسو دغه چې کم دی کنه قد ارسه وکړه تعالی دا طریقه نه وکړه لہذا د مخبت زبزه بس د پار قبول ده څه زمان نه قابل مختص هرڅ ډول واره کوي زه غوښنه مې تهیار ده د مونشرې شریعت د لپاره تیارومه له هغه مونږري د لپاره ما څه دلته اسباب او سہولیت نشته ده وختش مهترم تاسو کله او ويديو کلیپ او هغه کی تاسو باغی کی اختیار راکومګله اختیارم ده چې راکو ک سوات زماده پنځپیرانو زیبې اشاع توحید او سنت والا صحیح ده اشاعت والا طب نشبه اشاعت په صوات کې او که به خبر کې کوي د حزب الله مخبز د دوه زینو کې د یو اختیار تاسو مونږ را کړو د سيده کنه مونږ به یو غوره کړو او د دوه زینو کې مونږ تاسو اختیار درکو یو غوره کړئ یا زم ماکله او یا پنځپیر مدرسه ده شپې شاباش شاباش ماشاء الله ماشاء الله بسم الله الرحمن الرحیم کنټرول اه شیخ مقصد دغه مناظره نه کو ټیک شو او د هغه وجه دا, دا چې دوی وسلړي پنځپیرتا نو بیا زموږ اختیار نه مخ ما کم زیات کړه غی لا برازیل ورستاني مدرسه ماشالله ښه نه لږه به الله دې وکړي مفتش مهترمو جماعت یاد کړه نو موږ هم ته یوزوی یاد کړه وګن شوی نو تویم زه دا شیخ تویم زه دا نو سانی سره مقابله وکنه نو چې تر شیخ تویم زه نو رستو شین نو رسانی زما سره حذف بیا دا غینه بعد صبر وکیا من صبر وکا صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر غنا بیا دا غینه بعد تا دوباره ولی خاموشه یو من یو ترن تاسو کډېره چې تاسو دوبارم د شیخ نورسانی یاد کډې وې خو دا شیخ نورسانی سره زه تازه کنه چې آل تر شیخ تویم نو هغه دوړه دې حذف کل بیا دې موږ له اختیار راکه چې سواد او یا په خبر د شیخ حزب الله مخبت مونږ به د اختیار کې یو ځای غوړکاو او تاسو لختيار درکو یا د شیخ فیو شه مدرسه او یا زم ما کله اختیار نه لري دا اختیار تاسو درکو ما تاسو یو پټی شه زمانو رستاني سي ابزير اسپدیم جوړندر کې ویډیو بند کړل، کې ویډیو بند. ویډیو بند کې شرم دي. آسي سننه ختم کړو ویډیو بند کړو، بس کې څه ختم کړو. دا نه کوي، دا نه کوي، تیخت کوي. ستا هغه وخت کې اختیار در کړ وی لګو، چې ستا اخلاق ما د نو معلوم. ستا اخلاق ما هو کته، تاب ما ته ګیله کړې وې. ما هغه شیخ ناصی عبدالحمید شیخ عبد الله ما د خپل ملګري ما ملګري غلطي کړې زما غلطي ملتي کړې ده، تاب اوس. خوښه. خیر دي، زما ویله زما ملګري غلطي کړې ده. تاب زما د خبرې دکه داسې ویلو سړی توبه دې کړې وې داسې بده ویلو داسې بده ویلو چې ځاله کبه د کیسه ختم شو چې کوم استادو مناظرینو څخه خبره راغده ته بیا په غي ولاری لہذا د مناظرنه کیږي تاسو مناظرې نیت نشته دې مناظرې ځکه مفتي شه محترم ځان سره هغه سره را وځي چې مناظره خراب وي کله خبرې نه کولې د څه تعینم شوی مفتي شه ما سره منو دي موه که زه وځم ما دا غي سبب سره د دې اخلاق کدا نی دم خبر کړې ما خبر جواب نه وکړ یومن خاموش خاموشアルバ یومن یومن شیخ اسماعیل خاموشه وز چې کوم خبر کوم یومنتا اورانه سبب ددی مرګ اخلاق دی ددی زماده خبره تاییدا سفر وګا مفتی ددی زماده ددی خبره خبرو یومن زماده ددی خبره تاییدا مفتی پیدا سمه مکو چې وغلطه یو کا چې استاد ما ته منزور نه تا د خپل مغری خندای ا د نګرتی بيزه خان دی وغه یا دی دا شی بند کې الګو دې منازره نه کوي یا مونږ یې نه کوي یا دوی نه کوي بند کوي بس ختم نه د استاد په فرض عمل دا شي دي تا مرګره خاندي بيزه ما په سي خاندي کې ما الرز ولا ورقه نبقى فاضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والوربز والورب جائز ايه بسم الله ايه الرحمن الرحيم هذا بسم الله الرحمن الرحيم اي واللي رمى لي جيم زي يوم الخبره مشتم متجنب و ايه ايو خبره هو اللي يرمي لزيف واللي د دوانو طرفونو تیزی شویندي ٹھیک دا و د مفتشيب دا خبره چې تاسو مناظره کوي او بیا په کار باندې ویل دا خبره ٹھیک نه زما خبره د وکیلې مونږه تاسو تا شیخ فئم سیو ویلا چې تاسو د نورستاني سبزام یاد کړو او د شیخ محمد سبزام هم یاد کړو موږ د دې تر لور کنه د زده وکړه او د چې پینڅه وړه د غزې تاسو په ځای کې له رنجی تاشید کای چې کله کټه و لستاری فون و واپس کیره شیزی ډیره نه دري وتره قالا کسنه وتره نه ماته ور اوسنه کنټرول نه اخلي به د خلاصه طلب جواب کې به ملوش به په تخفی زما عادت اوس خبره د دادا چې حرفه لتر اوته ده په دکې راوته ده په ما کې راوته ده تباغه مشران نه يدي خو شوي ما چې تات تاد نورستاني سبزيات کړه او په دیو جماعت کړه او تاسو یې نه کوي نه کوي مناظره نه کوي مالک انداز خبره د امنم درنه واړه ملته درزم چې مناظره وشي اوله خبره تابع په کلیف کې دا ویلو چې نه دي اغه ځنه دا مخبز فای شیخ فایم سیبزه محمد زه مویت محمد زه زنه په جنم هغه شیخ محمدي تاسو نه سبقه لساني یا غلطي شي وکنه دي نو ما دا ویلو چې نه مخبز سیبزه صحیح وږي او سم پدې مقایلو بس مخبز سیبزه زی شو کسان به کم کو کم کسان شي آ... په پا... غیبانې نقطره لا د اعتراض ابوم تلری کو هوښي او سیستم به برابر کو خو لیکې د فایم سیبزه ته ځانیم ته زکه چې داغه دروې ټیک نه ده کمر عبد العزيز دا شکا ما خو ستزه خدای له غیرتو کا کنه غیرتو کا کنه ما نورستاني سي بيات کړهغه خو خفي سي بس بس طغله شباب انت مفتي شيخ بسم الله الرحمن الرحيم مفتي شم معنا خفشو. ته خپل ځان چې کوم سبب وایده ډیره توجه نشته و هغه سبب دغه مرګره وو و ځکه سلو زما زه نه زه ولزم خوشاله مازه برې دي دمر احترام او احترام کوم سم انشاء الله تاسو به غوړی الله تاسو راولي خو ځا د تاسو تاسو کله او د مولانا محمد شهبزی کله به تاسو ځي برې دا سوکا چې دا رو یال ته می اختیار او دی بس سيدنه <متصفيق> به الله يطول عجر دركي او يو خبر هداك دلتک متيزي شووي کنه نو اغه و سره پدی بنا بندي شووي شي دلته منغ راغلي د تکلم په بنیاد وادي او نور د امن او امان زموري شي كم شراي او خولي خبرې ته راشو استاذ او مشوره باندې چې دا د تعیین د او شو ګوراو په زمائش تا نستا شته خبره پولیګه نه که پویګه دا ٹھیک ده هغه بده چې ته مونږ نازل شته نزمائش ته زړه ٹھیک ده مونږ داوا او جواب دیو به رسکو د دې چې منازره ختمه نشي دغه د کوم د رکیمره او اوس ما شورا باندې یو ورته خبرونه یو نو راڅخه بار د شرایط او یاد تعینات خنیشته ده مخبت سی به اوس د شرایط چې کوم ویل شو شو نه دا به وروسته د ټولنی کو بده دا به د یو ټموس یې نن ته نه لا اوس وویل چې دا څه ته وویل صحیح صحیح لا دا دا امر وویل دا دا به